Söndagen den 29 juni är det dags för VM-final på Roserna fotbollsstadion mellan Sverige och Brasilien. Och Kalle rullar ut bollen till Gren Som är nere på högerbacksplats ungefär Och hjälper till Han håller bollen Ser sig omkring Spelar den till Vem blir det till? Han via ja, ett, ett, ett brasserben tillbaka till Bergmark Bergmark till Börjusson Och som rakt fram finns En fastighet till som Simonsson. Simonsson får bollen på högerkanten Är hårt trängd där Spelar bollen in till Lidholm Lidholm med i fint får inte från sig Nu är han i sjukt Nej han letar bollen Frassar inte Där kommer skottet i Ja! Lidholm plockade ner bollen tre, fyra gånger. Jag trodde att han försatt sitt sjuktillfälle ett par, tre gånger. Ännen för publiken inne och springer på innebanan förmodas bort av domaren och utav en vaktmästare i glädjyra. Alltså jag tror att Lidholm försatt sitt tillfälle men det hade han inte. Han i tredje läget, eller möjligen fjärde, så skjuter han med högern, nere i Brassemålvakten, nedre, högra hörn, eller vid Stolproten. Inte allt för hårt, nu är Garincha förbi, förbi axbom det farligt, han är väl ingen och skjuter där, i burgaven, oj, ett rungande skott. Brasilien hinner före paus både kvittera och ta ledningen genom två mål av Centern Vava. Orlando, ut till vänsterutten, och vänsterutten tillbaka till Orlando. Gren försöker springa mellan, Orlando sätter bollen mellan benen, den går till Santos, den vita vänsterbacken, och han fram till Vava, Vava mitt på den svenska flanhalvan, nu ett inlägg kan han göra. Han låter bollen rulla så ligga, stöter ut den till vänster, och där tar Tagallo emot den, står öga mot öga med Bergmark, spelar bollen mellan benen på Bergmark, kommer igen och slår den bort. Men det är inte bättre att den går till Santos backen som ligger högt upp och nu, står att lyda in framför mål, där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullå och skjuter i mål, ja! oj oj oj hans botala och som de håller varandra de är en enda stor klunga brasilianerna ett elegant artistnummer av första rang man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta historie. hur Julle fullständigt blir bortlobbad igen av Pelé som plötsligt bara står ensam framför Kalle 5-6 meter håll utan möjlighet för Kalle att rädda Otroliga nummer är det. Brasilien vinner matchen med 5-2 Efter ytterligare mål av 17-årige Pelé Som här får sitt verkliga genombrott Samt vänsteryttern Sagallo Sveriges andra mål gör centern Agnes Simonsson Brasilien är världsmästare för första gången Och de brasilianska spelarna vinner också hela råsen av publikens hjärta Nu går brasilianerna runt och håller om svenskarna och pussar dem på kinderna och brasilianerna samlas och vinkar så glatt till publiken Som höjer inte bara applåder nu Utan också rikka cheers upp på läktarna Till brasilianerna Som blir hyllade efter förtjänst Nu springer de runt banan Ett ärevar verkar det till att bli Ja, de får en brasiliansk Nej, en svensk bana på din, En svensk bana på din Som de tar emellan sig Och springer runt Runt banan under det att publiken jublar. VM-reporter på Rosunda, Lennart tylen. Två dagar efter finalen tilldelas för övrigt de svenska sidomedaljörerna medaljen för berömliga gärningar och tränaren George Reynor blir riddare av Vasaorden.